A napkelet rejtett kincses tára. kulturális tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. A mai műsorunkban a pálmákról lesz szó. Indiában azt mondják, hogy a növények a teremtő brahmá hajszálai. A pálmafák kétségtelen ott vannak a leghosszabb hajszálak között. Nagyon sok fajtájuk van, és nem csak a trópusokon élnek. Ezek a szép és feltűnő fák a nyugati kultúrában egy időben és célben távoli, egzotikus világhírnökei. Milton az elveszett paradicsomban fest békés képet az édenkertről ahonnan nem hiányzik a pálma. A cédrus és a luc az erdei fenyő, a pálma legyezők egy csöndes esti kép, egy árny egy árny fölött, és titkosan csodás színház a fák között. Juház Gyula versében a pálma egzotikussága mellett az elveszett édenkert az ifjúság szimbóluma. Havas tetőkről jó a völgyben nézni, hol rizsterem és karcsú pálmaint. Havas fejjel jó néha fölidézni Az ifjúság mosolygó árnyait. Egy 19. századi költőnk Revicki Gyula is írt verset, amelyben a pálma az elvágyódás jelképe. Oda vitték ki a hortobágyra, Hogy legyen majd híres, büszke pálma, Hogy bámulják olvasatlan évek születendő, Újabb nemzedékek. De az ösztön már kicsikorába vont a melegebb hazába, S hol az Ákác fűsz vagyökereznek, a homokban nem gyökerezett meg. Darabig csak tengett nyomorogva, Míg a nyári nap körül ragyogta, S magát azzal csalta, hitegette, Hogy ez délnek sugara, melegje. Dehogy ősz lett, köd lepé a tájat, S a levelek lassan holdogáltak. A legelső szélvihar kitépte, S a halálnak éje szállt föléje. Új tavaszkor ákác fűszva zöldelt, A kiszáradt fácska soha többet, Mert akinek délszak a hazája, hideg földön meg nem él a pálma. A nagy indiai költő Káli és is felhívja felhőírnak e figyelmét a pálmafákra? Pálmafás légetek fölött majd megpihensz egy időre, majd felrebbensz, ha leperegesőd, könnyű testel tovább állsz. Kertem fája, kerti pálma kelt magába, Anélkül, hogy láttam volna, nőtt magába. A old és a nap alatt él magába, Kertem fája, Csodár törzsű, erős testű, karcsú Bekerített kicsi kertben, nagy magánya. alkonyőre álmodik, egy magába. Kertem fája, karcsú pálma. magasság baring az álma, I'm A kókuszpálma a föld sok vidékén elterjedt. Szanszkrit neve Nárikela a portugálok nevezték el kókusznak, aztán ezen év elterjedt az egész világon. A kokó eredetileg Grimast jelent, azt mondták, a termés olyan, mint egy vigyorgó majom feje. A Mahabáretá úgy mondja, hogy élt egykor egy Trisanku nevű nagyon jámbor király. Szeretett volna eljutni a mennybe, de nem akarta megvárni, amíg meghal. Azt akarta, hogy most azonnal a saját testében kerüljön az égiek közé. Mi sem könnyebb ennél, mondta egy Visvámitra nevű bölcs, és elvégzett egy nagy áldozatot. A mantrák erejéből Trishanku emelkedni kezdett, és már ott is járt a menny kapujánál. Visvámitra azonban elfeledkezett egy fontos dologról. Nem szólt előre Indra királynak, így aztán Indra felháborodott. Mit keres itt ez a közönséges ember? És lelögte a vakmerű halandót. Trisanku rémülten fohaszkodott Vispamitrához. Végy meg! A bölcs felpillantott, és látta, hogy a király sebesen zuhan a föld felé. Hirtelen felkiáltott. Maradjon, Trisanku, ott, ahol van. Trisanku megállt az ég és a föld között. A bölcs azt gondolta, nem lehet kellemes, és ég is volt között lebegni, ezért megtámasztotta őt egy hosszú póznával. Idővel a póznából kókuszpálma, a király fejéből pedig kókuszdió lett. Trisanku sok jót tett az emberiséggel, mert a kókuszpálma minden része felhasználható. Leveleivel kunyhókat fednek, rostjából szőnyeg, törzséből csónak készül. A kókusz dió héjával fűtenek, hamujából fekete festék lesz. A gyümölcsöt megeszik, sokféle ételbe teszik. Szerencsét hozva valaki fél szemmel rátekint a hindú új év napján. Dekkamban kókuszdió és citromdarabkákat dobáltak a vőlegény feje fölött, hogy elűzzék a gonosz szellemeket. Nyugat-Indiában kókuszdióval békítik meg a haragos vízi szellemeket, és Káli Istennő is elfogad egy kókuszdiót emberáldozat helyett. Bengálban úgy tudják, hogy a kókuszdíjon szemek vannak, és vigyáznak, nehogy egy arra haladó fejére essenek. A kókuszpálma gyökeréből sokféle orvosság készül. A megcsapolt fa nedvéből bor lesz, mégpedig elég sok, egy hét alatt 200 liter. Az erjeszett léhez mérgező növények nedvéit is hozzáadják, például csattan a maszlagot. A lepárolt borból az arak nevű méregerős pálinka lesz. Sokan nem tudnak ellenállni, a könnyen megszerezhető bornak, amit egyes tantrikus körökben a szertartás részeként fogyasztanak, azzal a céljal, hogy úgymond megszabaduljanak a társadalmi előítéletektől. Nagyon hasznos pálmája, a talipot, pálméra vagy ernyőpálma. Sok ezer éven át az ernyőpálma leveleira írtak, ezeken a leveleken maradt ránk India irodalmi és tudományos öröksége. A pálmaleveleket méretre szabták, forró vízben lágyították, megszárították, kisimították és alkalmilag meg is füstölték. Éles tükkel karcolták bele a betűket, amelyekbe aztán fekete festéket vagy kormot dörzsöltek, hogy jobban el lehessen olvasni. Néha a lapokat könyv formában fémkapcsokkal kötötték össze. Az íráshoz használtak más anyagokat is, például Himalájában nyírfa kérget, egy bambuszféle rostsaiból pedig papír készült, ami jóval megelőzte a kínai találmányt. Mégis a pálmaleveleket kedvelték a legjobban. Az egyetlen probléma az volt, hogy 3-400 év után ezek tönkrementek, nem bírták sem az éghajlatot, sem a fehér hangyák támadásait. A királyok és templomok vezetőinek volt feladatuk biztosítani, hogy a kéziratokat rendszeresen lemásolják, a tönkrement lapokat pedig rituálisan elégették. Ezt a gyakorlatot csak az európai gyarmatosítók zavarták meg, és különösen a 19. században veszett el jóvá tehetetlenül sok régi és értékes kézirat. Nem csak a szanszkrit nyelvű könyveket írták pálmalevelekre. A technika Dél-Indiában is elterjedt, különösen Tamil Naduban. A tamilok inkább a tudományos könyveket értékelték, a ma meglevő több mint 100.000 kéziratok fő témái, orvostudomány, anatómia, mezőgazdaság, állattartás, építészet, zene, csillagászat, harcművészetek. Pálmalevelekre írták a buddhista szent könyveket, és a pálmalevelek formáját annyira megkedvelték, hogy Tibetben még ma is ebben a formákban készülnek a szent könyvek, persze kínai papíron. Prinius szerint az egyiptomiak voltak az elsők, akik pámalevére írtak. Sok más híres pálma van Indiában. A 25 méter magasan növő, másfél méteres levőű Bétel pálmáról például Marco Polo hozta az első hírt. Beszámolója szerint a hinduk egy diót rákcsálnak, amitől véres lesz a szájuk. Ez persze nem így igaz, a betel dió az arekalin alkaloida és a tannin mellett vörös festőanyagot tartalmaz. A tojás nagyságú narancsárga gyümölcs magjait kis darabokra vágják, elkeverik mészszel és fűszerekkel, aztán betekedik a betelbors levelébe, amely aromatikus illóolajokat tartalmaz. Az arekalin gyorsítja a szívműködést és a légzést, elősegíti az emésztést, általában felfrissíti a szervezetet, ezért ma is népszerű Indiában azt sem bánják, hogy a fokakat feketére festi. A bételdió azonban veszélyes, egy idő után nagyon megterheli a szívet. Chaitanya Mahabrabhu, a fél ezer éve élt indiai szent élettörténetében olvashatjuk, hogy egyszer gyermekkorában megevett néhány bételdiót, és nagyon rosszul lett, elvesztette az eszméletét. A szülei nagy nehezen magához térítették, de a gyerek még sokáig mesélte, milyen látomásai voltak. Az emlékezetes eset óta vaisnavák egyáltalán nem fogyasztanak bételdiót. decorar sus ojitos dos estrellas al pasarle pregunté si alguien vivía con ella y me contesto llorando sola I Palma encontré una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasarle pregunté Si alguien vivía con ella Y me contesto llorando Sola vivo en el palma, soy huerfanita, no tengo padre ni más. sombra de un baluarte y solita voy y vengo como las olas olas del mar y solita voy y vengo Érdekes és veszélytelen növény a tengeri kókuszpálma, amely csak a Szesöl sziketeken él, ahol akár 40 méter magasra is megnő. Meddő termése a vízen sok sokfelé eljut. A szép mintázatú, színű és furcsa formájú Maldív diókat szerelmi amulettként használták. Növényi elefántcsontnak is nevezték, és mindenféle dísztárgyakat, gombokat faragtak belőle. A tengeri kókusz azért is nevezetes, mivel két laki, azaz a fák között hímek és női növények vannak, és Seshöl lakói azt beszélik, hogy éjszakánként szerelmes találkozókra járnak. Az arab országok fontos kultúrnövénye a datoja. Egy arab mondás szerint a datoja pálmát annyiféleképpen lehet felhasználni, ahány nap van az évben. Gyümölcseit megeszik, magjából olajat sajtolnak, leveleivel házakat fednek be, de falak, kerítések, gyékények, kosarak és kötél is készülhetnek a levelekből. Élőhelyével jelzi, hol található víz a földfelszín alatt, és 200 évig is elér. Jerikót a pálmák városának nevezi a krónikák könyve, másod pedig ezt olvashatjuk a Bibliában. Ezt a fát egyetlen halandónak sem szabad érinteni a nagy ítéletig, azután majd odaadatik az igazaknak és jámboraknak. Gyümölcséből nyerik a kiválasztottak az örök életet. A korán is szigorúan tiltja adatolja a pálmák kivágását. Sok érdekes pálmafaj él az új világban is. Például Közép-Amerikában a szabálpálma, amelynek termése zsíros olajokat, zsérsavakat és különféle alkaloidakat tartalmaz, és a szerelmi bájitalok fontos alapanyaga. Hasonló célt szolgál a csavarpálma, léggyökereiből készített főzet. A királypálma kuba, a fákja pálma pedig Kolumbia címerét ékesíti. Brama a leghosszabb hajszála azonban a rotang pálma, nálunk ismertebb nevén a rattan, amely 170 méterre is megnőhet. Ez a pálma valójában lienfére, közülük is a leghosszabb, nem is elmeg egymagában, hanem más őserdei fákra kapaszkodik. Hajlékony törzséből készül a rattan bútor. A szövőben egyetlen őshonos pálmafaj él, a törpepálma vagy pálmító. A földközi tenger partvidékén. Ennek szinte nincs is törzse, csak 3-4 méter hosszú, legyező formájú levelei, amelyeket megszárítanak, széthasogatnak és tömítő anyagot készítenek belőle. A palmetta, vagyis a stilizált pálmalevél, a mi honfoglaláskori művészetünkben is jellegzetes díszítőelem, láthatjuk a ezeken. A görögök és rómaiak által használt főnicia név azt jelenti, a pálmák földje. És a régi Tírus és Szidon sok pénzén ábrázolták ezt a fát. Augustus császár uralkodása alatt verték Júdea első pálma ágas ezüst pénzeit. Júdea első római helytartója Kopóniusz datója pálmával díszített pénzeket bocsájtott ki. Később Vespasianus császár veretett egy pénzt, amelyen pálmafa alatt síró nőt ábrázoltak, ez volt palesztína szimbóluma. Amikor a Jeruzsálemi templom újjáépült, az ünnepeken úgynevezett lulabokat vittek magukkal a zarándakok. A lulab egy pálmalevélből, mírtuszból és citromfaákból állt, amelybe citromot vagy más citrusgyümölcsöt tűztek. A nulabokat az ünnep után hazavitték és megőrizték, hogy szerencsét hozzon és megvédje a házat az elkövetkezendő évben. Azt tartották, hogy a pálmák nem csak egyszerűen sucsognak a szélben, hanem zsoltárokat mondogatják. Nagy ünnepeken és a tisztelet jeléül Jeruzsálemben pálmalevelekkel borították be az utat. Ennek emlékét őrzi a virágvasárnapi szertartás, amelyet számos európai nyelvben neveznek pálmavasárnapnak. Ez húsvét vasárnap előtti vasárnap, amely jelzi, hogy kezdődik a nagy hét és hamarosan vége nagybőt idejének. Ma is sok templomban rendeznek körmeneteket, persze pálmalevelek hiány meg kell elégedni egyéb zöld levelekkel, a fűz, tiszafa vagy más vággaljaival. A korai keresztények úgy hitték, az angyalok pálmaleveleken viszik a lelkeket a mennybe. Egyes helyeken a pálmaleveleket minden szentek napján elégették, és remélték, hogy a felszálló füst kiszabadítja a porgatóriumból a megváltásra vála, vá, várakozó lelkeket. A keresztény szimbolikában a pálma a győzelem és az öröm jelképele. A keresztény legendákban sokszor szerepelt a pálma. Elterjedt hit volt, hogy Krisztus keresztje négyféle fából készült. Cédrus, pálma, ciprus és olajfa. Egy régi angol vers szerint, Cédrushoz szögezték lábát, pálmához a két kezét. A testét ciprusfa tartotta, olajfára írták a nevét. Az utasok védőszentje már a középkorban nagyon népszerű Szent Krisztóf, óriás termetű férfi volt. Hallott Krisztusról és sajnálkozott, hogy ő már nem találkozhat vele. Azt a tanácsot kapta, hogy segítse a gyengéket, akkor meg fogja látni Krisztust. Egy veszélyes folyó átkelőhelynél telepedett le, kicsavart a földből egy pálmát, és arra támaszkodva segítette át az embereket a vizen. Egy viharos éjszakán megjelent egy gyermek, és kérte, hogy át őt is. Kristóf vállára vette a gyermeket, és elindult. A gyermek egyre nehezebb lett, és Kristóf nagyon nehezen ért át vele a túlsó partra. Itt a gyerek azt mondta neki, szúrja le a botját a földbe. A bot azonnal leveleket hajtott és kivirágzott. Szent Krisztóf ekkor tudta meg, kit vitt a vállán. Kis Szent Pál a téba környék is ivatakban remetéskedett, és pálmalevélből szőtt köntösben járt, amit később Szent Antalnak ajándékozott. Erekéjét sokáig Budán őrizték, de a török uralom alatt eltűnt. Érdekes, hogy indi remeték és üseltek pálmalevél ruhákat. Az ábrázolásokon a remetét sokszor annyira elborítják a pálmalevelek, hogy csak a feje látszik ki. A korban a pálma a győzelem, bátorság, igazság, a földrészek közül pedig Ázsia jelvénye. János jelenéseiben az igazak fehér ruhát viselnek, és pálmágakat tartanak a kezükben, így állnak a királyi szék előtt. A pálma talizmánként is szerepelt azokban az országokban, ahol nem volt honos. Fájának vagy levelének egy kis darabkája elűzte a gonosz szellemeket, a belőlük formált kereszt távol tartotta a villámot, és láz csillapítónak pálmaleveleket rendeltek. Tetvek és bolhák ellen húsvét vasárnap Szűz Mária képe mögé pálmaleveleket duktak az első harangütésre, és közben ezt mondták, távozzon el innen minden csont nélküli állat. Pálmafával álmodni, szerencsét és sikert jelent, különösen ha a pálmafa virágzik, valamint a győzelmet jelent a pálma a szerelmi virágnyelvben is. Mai műsorunkban, amely a pálmákról és az őket övező hiedelmökről és jelképes szerepükről szólt. Búcsúzik önöktől, nöktől Bányai Géza, Müller Anna Ráhel és Sólyam Anna. Két hét múlva jövünk ismét.